5. Sonete 1. La cinematograful mut Se face beznă. Tremurând, apare pe pânza albă, fără nicio cută, un domn cu cioc. Zâmbește și salută jur împrejur pe strița adunare. E un salon în care toți discută și râd mereu. E viață, e mișcare, dar niciun zgomot. Fermecată pare societatea asta surdomută, cuiva din sală i-a scăpat un ban. Ușor întoarce capul indignată, madama care cântă la pian, alături o cucoană se frământă, a enervat o liniștea ciudată din lumea celor care nu cuvântă.